Kinsa? Okay. Szezem úgy jó lesz. Tegyet vagyok itt meg. Most Valaki mikrofon? Mikrofon? Mik most így, az Erika Ivézi eszkombat, és akkor a tanítás <hállt> az, az nem történt. való nem tudom, a nőknél szokott nemni a szelendi ongomb, amit meg kell nyomni, mikor énekel, és akkor szép lesz a hangja. Semmi, majd elmagyarázom, ez egy vicc volt, de. Nem értesz. a humor biztos. Hallotok egyébként? Nem hallotok nagyon, ugye? Hallotok, nem hallotok. Nem, a kis hangot adja még a légy legyen egy jó törmögös Mi, basszus? Mi basszus? Az hiszem, ez felvételre ment hú. <gül> És Most a tomát csak gombigál, jó, okay. jó. a rajta. Ki tudja, milyen könyvet tanulmányozunk? Nem a nehéniás könyvét, már nem azt fogjuk, hanem részben legalábbis. Hanem, ó, oh, köszönöm szépen, azt a tessék! Ezt teszi a rózsaszín é, é, é. Na, Máma, a Bibliát... Na, jó állt csak, így kedek. Nekem még itt tart, még pár szakig kell mostanom, hogy szép rózsaszín színe legyen. Ö, máma egy kicsit különlegesebb alkalom lesz olyan ma. szempontból. Ma, máma. Ö, hogy ö, elvileg a nehényes veszünk tovább, de többet teszünk Hallgahós könyvében, mint a Nehimies könyvében. Méghozzá azért, mert a Nehemiest 12 ugye? És az első versben meg van említve egy nevű ember. És kicsit róla szeretnék beszélni, illetve róla keresztül adott Isten egy nagyon fontos témát, hogy, hogy mi az, amit, amit az életünket eléggé súlyosan érinti. vagy nem súlyosan, hanem minden területére kiterjedően. Még pedig a prioritásokról szeretnék beszélni. De előtte az és az pedig egy pohár vizet szeretnék kérni valakitől. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Köszönöm szépen, nagyon jó lesz. Egy szolgálatkész gyűlökezet. Az e, a nevének a jelentése, hát ha nem egy klasszikus zsidónév. Olyannyira, hogy bár származású, de e, azt jelenti, hogy Babilon fia. E, valószínűleg e, ott született, vagy pedig nagyon-nagyon fiatalon került oda, és gyakorlatilag babiloni nevelést kapott ez, a, ez az ember. Egyébként Dávid leszármazottja Nátánon keresztül, olyannyira fontos része a, a zsidó történelemnek és a keresztény történelemnek is, hogy Jézus is az ő leszármazottja, illetőleg ő volt Jeruzsálem környékének adnak a területnek a helytartója. csatok ki, nem mit van esetleg? Jó, senki nem hevít ki. E, igyekeztem minél több forrás keresni, erre találtam többet is, de nem, tehát nem jártam utána nagyon könyvekbe, Köszönöm szépen. Mindenesetre hát azt tudjuk, hogy egy politikai ember volt, már politikus volt lényegében, és ugye kihelyi származású, tehát emiatt egy kiemelt szerepe volt neki. E, ő volt az, aki Krisztus előtt 530 környékén az első e, csoport emberrel visszatért, Babilonból, Jeruzsálembe, vagyis hát Izraelben. Ö, szám 42360 42, nal ami azért nem egy kis mennyiségű ember. Tehát látjuk azt, hogy egy igen jó vezető is volt, mert nem az volt, hogy engyel időt és senki nem ért haza, hanem hogy azért megérkeztek. Sivatagon keresztül, ezt nehémiásan megnéztük, hogy egy elég komoly utat tett meg. És ö, ő volt az, aki a második templomot felépítette, vényegében Esdrással együtt. Ö, és azért ez egy eléggé jelentőségteljes dolog. Tehát az első templom ugye azt Salamon építette Dávid tervei alapján, és azt az lerombolták, és utána az Eruvável kapta meg azt uh, Istentől feladatként, hogy építse föl. Tehát hasonló kaliberű emberről beszélünk, mint Nehémiás. És uh, az Eruvávelről ezt tudjuk így, így uh, külső dolgok kapcsán, tehát, hogy milyen volt, mi volt a pozíciója, honnan származott, és a többi. Viszont egy nagyon-nagyon fontos dolgot tanulunk meg róla, vagy tudhatunk meg róla a Hageus könyvéből, a Hageus proféta könyvéből, kis profétáról van szó. Ha nem ismerjétek a nevét, nem sokkal Máté vangéli előtt található. Keresétek is ki azt a könyvet, de hagyjuk rá időt. A, mi ez a levideált kárményban, a 7 száz... 762-es, 763 as úrból található. Nem sokkal az Új előtt vagyunk. És e, itt megtudhatunk egy nagyon fontos dolgot Zerubábelről, és hát mi szokott lenni ugye jó dolognak, alig megy hírre, rossz dolognak híre megy olyannyira, hogy egy rossz dologról fogunk olvasni egy, egy több ezer éve halott emberről. E, viszont nagyon tanulságos az, hogy Isten hogyan szólt, hozzám mit mondott nekik, és hogyan reagált rá, és ezt egy vizsgálni. Az első hat versel kezdem. Dárius király második esztendeinek hatodik hónapjában, a hónap első napján, így szólt az Úr Hageus proféta által Zerubábelhez, Szeátér fiához, Juda helytartójához, és Jósúra főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek urra, azt mondja ez a nép, nem jött még el az idő az Úrháza építésének ideje. Az Úr pedig így szólt Hageus proféta által, hát annak itt van az ideje, hogy ti faburkolatú házakban lakjatok, holott ez a házromokban el. Most azért azt mondja a seregek ura, jól gondoljátok meg útjaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok, takarítotok be. Eztek, de nem elégedtek meg, isztok, de nem részegettek meg, ruházkodtok, de nem melegedtek föl. A napszámos is lyukaszacskóba teszi a bérét. Azt látjuk ebből, hogy... hogy Hageus és vagy Zerubábel és a környezete az a saját házának a csinosításával foglalkozott. Tehát nem azt látjuk, hogy házat építettek, hanem faburkolatú házat építettek. Volt gondolom egy kőburkolat, ami hát azért hogy kő mi egymás, nem túl nemes dolog, és arra hártak egy szép faburkolatot. Ezzel foglalkoztak, az Isten házára meg azt mondták, hogy azon majd ráér, majd foglalkozunk vele, hát most, most ez fontosabb, most ennek van itt az ideje. És Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy ti nem építettek nekem házat. És azt olvassuk a ö, hatodik versben, hogy gondoljátok meg az útjaitokat, gondoljátok meg, hogy mi van veletek mostanában. Gondolkozottak az életeteken. És ö, a mai tanítás az nem egy ö, olyan, hogy azt látjuk a Bibliában, hogy ne lopj, és akkor ne lopj. A mai tanítás az arról szól, hogy, ö, hogy hajlandóak vagyunk-e változni, hajlandóak vagyunk-e gondolkozni Isten dolgait. És a mai tanítás az olyasmi, mintha eddig mindig úgy készítettem nektek valami lelkjeledet, kiraktam, és akkor ettünk belőle. Most az alkatrészeket rakom ki a lisztet, a sót, a vizet, a nem tudom mit, és ebből nektek kell majd megfőzni azt az ételt, ami aztán, aztán a tanáépülésetekre fog szolgálni. Mert a mai tanítás az tipikusan az lesz, ami egyesekben azt fogja hozni, hogy ú, nem jól csinálom az életemet, másokban azt, hogy igen, jól akarom csinálni az életemet, de ezek mind mulandó dolgok, hogyha ha, ha nem értelmetlen dolgok, nem csak mulandók, értelmetlen dolgok, hogyha ha nem ö, nyitott szívvel állunk ehhez a témához hozzá, amiről szó lesz, és, és nem gondolkozunk otthon. Úgyhogy eddig a házi feladat megnevezése az kicsit vicceskedős volt, félig vicceskedős volt, de hogy, hogy a mai, mai tanítás az tipikusan amit amit otthon kell, tehát folytatnunk kell és gondolkozni rajta. És nem gondolom azt, hogy órákat kell majd rá lehet, de lehet, hogy fél óra minőségi és így meg Isten előtt lenni, és ezeken gondolkozni, ezeken a dolgokon, az, az meg tudja változtatni az élet, élethez valózásunkat. Úgyhogy figyeljetek és jegyzeteljetek, mert, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Tehát azt látjuk, hogy, hogy a maguk örömét keresik, a maguk életét élik, és Istennel nem foglalkoznak, és emellett azt látjuk, hogy sikertelen az életük. Mert hogy azt olvassuk, hogy hiába vettek, akkor se tudtok annyit aratni, amennyi szükséges. Vagy hiába esztek, nem laktok jól. Nem marom azt, hogy nincs mit egyetek, hanem olyan, hát vetünk is, van is, hát van valami, de nem mondanám bőséges aratásnak. É, igen, van kaján, de úgy nincs az, hogy, egyszer, hogy jó jól jó lakok, és akkor hogy ah, milyen jó tettem. Tehát értitek, egy ilyen, hát ilyen kicsit ilyen lanymeveg életet élnek. És úgy gondolom, hogy, hogy mindannyiunknak vannak ilyen időszakai, legalábbis nekem van, és amennyire ismerekiteket, nektek is nagyritkán, ritkán rossz pillanatokban előfordulója, hogy úgy érzitek, hogy az életetek az így, csak így van. Hogy ilyen, ilyen, ilyen mint a víz, amit kiöntenek, és akkor az ott így van. folyik, szét folyik, ameddig tud, aztán úgy marad, és akkor szép, lassan elszivárog, ilyen, ilyen, semmilyen. És az is azt mondja Isten, hogy gondoljátok még, nem ilyen az életetek, és menjünk tovább a hetedik versről. Azt mondja a seregek ura, jól gondoljátok meg útjaitokat, menjetek föl a hegyre, hordjatok fát és építsétek föl a házat, hogy gyönyörködjen benne és megdicsőítessem, ezt mondja az Úr. Sokat vártok, de én meg kevés lesz, és amit hazahordtok, én szétfújom. Miért? kérdezi a seregek ura. Az én házamért, amely íme robongon áll, ti pedig mind a magatok körül sűrgölöttök. Ezért vonta meg tőletek harmatát az ég, és volta meg termését a föld. Szárazságot rendeltem a földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra, és mindarra, amit a földterem, sőt az emberre, állatra és minden kétkezi munkára is. Látjuk azt, hogy Isten azért nem áldja meg az ő földművelésüket, meg az állataikat, meg a kétkezi munkájukat, mert, mert nem jó. A sorrendjük, mert nem Istennel foglalkoznak először, hanem saját magukkal. Ott van egy ilyen, egy ilyen bűn az életükben. És nagyon szeretném leszögezni azt, hogy nem arról beszélek, ha rosszul az életed, akkor, akkor bűn van az életedben, a rosszul mennek a dolgaid, akkor bűn van az életedben, és meg kell térned. Nem a sikerevangéliumról beszélek, mert ez egy tévtanítás. Hanem arról van itt szó, hogy az életünknek ha rossz a prioritása, ha nem, Isten nem megfelelő helyen kezeljük, és a dolgainkat nem megfelelő helyen kezeljük, akkor az életünk az egy ilyen békétlenség lesz, vagy egy ilyen nyugtalanság lesz benne, hogy hát van valami, de úgy nem mondanám azt, hogy jó mennek a dolgaim, tudjátok, ez az a bizonytalan érzése. És én úgy gondolom, hogy, hogy nem bizonytalanságra vagyunk mi teremtve. Tehát az egy ilyen furcsa dolog lenne, hogy a világban mindenki nagy biztossal robot a pokol felé, legalább bővül neki. Szokták mondani, hogy jó, nem baj, ha a pokolra megyek, úgyis ott lesznek a haverok, vagy majd buli lesz a pokolba. A pokolban nem lesz búj, és a haverok lehet, ott lesznek. Ki uh, az én a verjénmérük, mind a vannak, yeah. uh, Tehát, hogy, hogy az életünk az, az egy, uh, egy következménye annak, az, a békétlenség, az elégedetlenség, a, a, ez a bizonytalan érzés annak, hogy, hogy nem jó sorrendben állunk hozzá a dolgainkhoz. Legalábbis ezt látjuk Zerubábel esetében. Mindjárt megértitek, látom, hogy egyre többen a homlotokat. A 12. versben azt olvasjuk, hogy akkor hallgatott Zerubábel, Seátiel fia, Jósua főpap, Jócádák fia, és, és a megmaradt nép az Úrnak, az Ő Istenüknek szavára, Haggeus proféta beszédére, amiért elküldte Őt az Úr, az Ő Istenük, és féllen fogta a népet az Úr előtt. Látjuk azt, hogy az egész nép meg azokről, akikhez szól Hageus, rájönnek, hogy tényleg valami nem oké. Nem tudjuk, hogy mi az oka, vagy hogy mi lenne a jó cselekedet, de, de látjuk azt, hogy, hogy nem oké okay az életünk, hogy ilyen lyukas erszénybe gyűjtjük a pénzünket, így szép folynak a dolgaink. Vannak áldások, persze, Isten szeretjük, el vagyunk, eljárom Gyűlivel, részt a dicsőt, és be néha, fölállok, néha nem állok, föl van szolgálatom, igyekszek helytállni, mint, mint szülő, vagy mint munkatárs, vagy mint diák. Úgy vagyok, de olyan kicsit, olyan... olyan Semmilyen az élet olyan. Vagyok is, mert vagy nem is vagyok. És ezt felismerik Zeruábeli, hogy tényleg így voltak? Tényleg ilyen az életük? És felismerik azt, hogy, hogy azt mondja Isten, hogy ez azért van, mert nem az én házammal foglalkoztok. Azért hagytam, hogy rossz legyen a termés, mert nem foglalkoztok az én házammal. És újra hangsúlyozom, hogy nem azt mondom, hogy ha valami... Ö, valami nem jó megy az életedbe, ha nehézséged van, akkor bűnös vagy és meg kell térni. Meg kell térni, mert bűnös vagy, de ilyen erővel soha nem menne semmi jó, mert mindig bűnösök vagyunk. Hanem arról beszélek, hogy ezeket, vegyük észre ezeket a jeleket az életünkbe, amikor úgy úgy nincsen békességünk a dolgokban. Mert a nehézségekben is lehet békesség. Erről múltkor beszéltünk, ha emlékeztek, hogy, hogy amikor, köte, amikor kötere kényszer alatt vagy, akkor is teheted Krisztus örömére, Krisztus dicsőségére a dolgaidat, és békességed lehet a, a keserűségben, meg a nehézségben. És ugyanakkor meg a békeidőben is lehet bizonytalanságunk azért, mert ha nem, nem Krisztusért élünk, és nem a megfelelő sorrend van az életünkben. És az az volt hogy a hibája, hogy rossz volt a prioritás. Rossz volt a sorrend, a fontossági sorrend az életében. Először a saját házát szépítette, aztán pedig Istenét. E, Mi is ez a prioritás? Alapvetően úgy lehetne mondani, hogy egy ilyen fontossági értékességű sorrend. Van egy listád, az első helyén van a, mondjuk mit ami a ha összeszednétek, hogy a lakásotokban milyen műszaki cikkek vannak, akkor az elején lenne valami számítógép vagy tévé, és akkor mennétek le egészen a végén lenne mondjuk egy elektromos fókefe, az alatt meg egy konyha Valahogy lenne egy érték sorrend. Ugyanígy az életünkben vannak sorrendek és minden értékesebb a dolog, hogy a szülőként mire szokták tanítani a gyerekeket. Ha levered a tévét, akkor én is leverek neked egyet. Tehát, hogy vigyázzunk az értékes dolgainkra. És az, hogyha a gyerek mondjuk összetörik erre egy, egy műanyagtányért, vagy valamiért, azt mondjuk, hogy jó, hát előfordul is, vigyázz legközelebb, életlen jó oké, ok, menjünk tovább. De ha a tévét vegye, akkor azért apa feje vörös lesz, anya feje vörös lesz, mert apa feje vörös, és, Vá, és... értitek, azért komolyan vesszük az értékes dolgainkat, és ez így van rendjén. De hogy ezek lelki dolgokban is igazak, és valahogy úgy lehetne jól egy ilyen mérőt állítani a dolgainkhoz, hogy mennyire hiányozna, ha nem lenne. A hiánya mennyire fájna az adott dolognak. Akár a tévére gondolhatunk, meg a tányérre, meg az elektromos fogkefére. Ugyanakkor gondolhatunk az életünk egyéb dolgaira. Mennyire fájna, hogyha nem lenne ott a családom? Vagy mennyire fájna, hogyha nem lenne olyan jövedelmem a munkámból? Vagy mennyire fájna, hogyha ha mondjuk, mondjuk, értetek, bármi lehet, vagy mennyire fájna, hogyha nem lenne nekem Isten. Mert az, hogyha látom, az, lát, tehát ha tudom azt, hogy mi mennyire fájna, akkor az mutatja, hogy számomra az mennyire értékes. És azért ez, ez egy veszélyes út ebbe vele gondolni. Mert olyan kimenetel lehet a végén, ami meglepődünk. Hogy Isten nekem csak ennyit jelent, a családom nekem csak ennyit jelent. És nem szeretnék senkit kárhoztatni, mert az élet nagyon nehéz, és nehéz megtalálni az egyensúlyt, nehéz megtalálni, hogy mivel mennyit foglalkozzunk. De, de nagyon fontos, hogy törekedjünk egy, egy jó, egy jó helyre tenni minden dolgot. És ezt látjuk majd, hogy, hogy Jézus is erre bátorít. A Máté 23-23-ban olvassuk azt, hogy lapozzunk oda, múltkor már rosszul idéztem egy igét, mert Isten a, a hűséget 1000 íziglen és a ügylenséget 3-4 íziglen, és én fordítva mondtam, úgyhogy azért elnézést kérek, hogy olvassuk el Máté 23-23-at, hogy ne meg valamit rosszul mondjak, és nem kövezett meg senki, jó, siker siker. tehát Máté 23 23 Jaj, nektek képmutató írást tudok, és farizeusok, mert tizedet adok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben, törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhanyagolni. Jézus azt mondja, hogy szép dolog, hogy mindenből tizedet adok, és ez fontos, hogy a fölszorítok az utcai a mentát, és minden tizedik levelet az beliszitok a templomba. Ez egy szép dolog, fontos dolog, de még sokkal fontosabb az, hogy ö, ö, az igazságos ítéletet, írgalmasságot és hűséget gyakoroljátok. Jézus azt mondja, hogy vannak fontosabb dolgok. Van-e van egyes dolgok fontosabbak más dolgoknál, és a kevésbé fontos dolgok sem lényegtelenek. Nem az, hogy az életünket egy dologra kell föltenni, hogy ó, csak Isten érilek. Ezt tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Miért? Mert amikor alszok, vagy amikor fáradt vagyok, akkor nem tudom fel kontrollálni a gondolataimat. Amikor fáradt vagyok, akkor a tetteimet sem tudom kontrollálni néha. Vagy amikor a barátokkal vagyok, és, és nem tudom, éppen valamint poénkodunk, akkor nem biztos, hogy éppen közben Istenre gondolok. És ezért nem kell károsztatnom magamat, hogy én nem vagyok elég szent, hogy nem vagyok ilyen 0-24 ember. Mert olyan nincs. Ők a második 24 óra végén általában elalszanak. vagy közben, vagy nem tudom. Nem életszagú az, hogy egy ilyen csak Isten élünk, és nagyon szépek azok a dolog, és nagyon jól, hogyha törekszünk el, hogy hogy minden nap. De vannak napok, amikor nem Jézusért élünk, hanem fogjuk a munkánkat, bemegyünk és megcsináljuk. Muszájból, és csak azt kívánom, hogy ne szójon hozzám senki, mert most nagyon muszájból csinálom azt a munkát, és nem éppen Isten dicsőítem vele, de megcsinálom a -e kötelességem, erről múlt volt szó. De ezeket is meg kell csinálni. Meg kell adni a tizedet, és meg kell adni az igazságos ítéletet is. De az egy ítélet az fontosabb a tizednél ez alapján. És ezek a, az életünknek, ezek a területei lehet a megélhetés, a párkapcsolat, az elismerés az emberektől, hogy, hogy milyen, mennyi pénzt kapok, hogy, hogy, a, hogy szórakozás, a pihenés. A pihenés nagyon fontos dolog, hogy pihenjünk. Ne daráljuk magunkat száz százalékon, mert hamar el fogunk fogyni. Vagy lehet, a, lehet az, hogy van valami pozícióm a munkahelyemben, a környezetemben, a gyülekezetemben a családomban. Ezek fontos dolgok. Igenis fontos az, hogy legyünk, legyünk vezetők családunkban, gyülekezetünkben munkahelyünk akármi, de tudjuk ezt a helyén kezelni. És ezt azért mondtam az elején, hogy nagyon életbe vágó dolog, mert ha belegondoltok a saját dolgotokba, vagy ha ti nektek éppen harmonikus és nagyszerű az életetek, akkor csak akkor Gábor most folygott, csak neki halomba harmonikus az élete, akkor, akkor látjátok, vagy magatokban, vagy mások életében, hogy valahogy ezt az egyensúlyt ezt sose találja az ember. Hogy mintha mindig így az értékes dolgokat, a lyukaserszínbe pakolná. És nem azt akarom mondani, hogy dobjon el mindenki mindent, és csak szolgáljon. Mert ez megint csak nem benne életszagú dolog. Akkor itt egy... 20-30 csóró ember ülne, és várná, hogy a tanítás után lesz-e valami kaja és egyébként is hova menjenek aludni. Tehát nagyon fontos az, hogy igenis foglalkozunk azokkal a dolgokkal, amik úgymond, ilyen közönségesek, hétköznapi dolgok, de nagyon fontos az, hogy jó legyen a sorrendünk. Mert ha nem ragaszkodunk ehhez a sorrendhez, és nem megfelelő a sorrend a fontossági sorrend az életünkben, akkor beleszünk darába. Mondok erre egy példát. Akuka állandóan dolgozik, mondjuk, reggel 6-tól este, 8-ig, amikor ébren vannak a gyerekek és apuka is, akkor apuka a fáradt, és a gyerekek úgy nőnek föl, hogy apuka nincs otthon. Vagy ugyanúgy ezt lehet mondani anyukára, vagy lehet azt mondani, hogy valaki ott van 40-50 évesen, és mondja, hogy ú, karrier, és nyomom, és nyomom, és mert a semmi kapcsolata nincsen. Nincs egy, egy, egy párkapcsolata is vágyik már, már kb. 12 éves kora óta, hogy legyen egyszer egy társa, de egyszerűen annyit dolgozik, hogy ideje sincsen megismerkedni emberekkel. Miért? Mert rossz a prioritás az életében. Fontos számára a párkapcsolat, de felborult az egész. Bármennyire is vágyik rá mindennél jobban, egyszerűen a munkája elveszi az idejét. Ezek nagyon gyakorlati dolgok, mert ezekkel mindannyian találkozunk, hogy a fontos dolgokra úgy érezzük, hogy nem jött elég idő. Én legalábbis ezt nagyon gyakran érzem. És uh, honnan tudhatom azt, hogy rossz a prioritásom? A Hangeus 16 ban olvasunk el az elégedetlenségről. Én azt gondolom, hogy ez nem minden esetben rosszabb prioritás az életünkben. De vannak olyan időszakaink, vagy vannak olyan területek az életünknek, ahol érezzük ezt a, ezt a hát ezt lehetne jobban is csinálni. Ó, bárcsak több időm lenne, ó, bárcsak több pénzem lenne, akkor ezt meg ezt meg tudnám tenni, akkor lenne pénzem ezt meg ide is oda elmenni, ezt meg ezt megtenni. Érezzük, hogy fontosabb egy adott dolog, de hogy így mégsem jön össze. És uh, nincsen baj azzal, hogyha ha többre vágyok valami valamin, tehát valahogy a, a minimumnál többre vágyok. Nem baj az, hogyha szeretnél egy olyan fizetést, ami havi 48 ezer forintnál több. Ez egy nagyon jó dolog, hogyha több a fizetésed, és, és jó, hogyha egy ilyen lehetőséged van. Vagy hogyha van lehetőséged elmenni egy uh, tanulmányi... Uh, Útra vagy részt venni egy ösztöndíjban, vagy bármi Ezek nagyon jó lehetőség, és jó, ha ezekre vársz. De tudjuk ezeket is helyén kezenni. És amikor, amikor valami nem jól alakul az életünkben, és itt nem csak egy-egy dologról beszélek, hanem mi látjuk tartósan azt, hogy valami nem oké. Okay. És nem arról beszélek, hogy vannak nehézségek az életünkben, vannak betegségek, van hogy elvesztünk valakit. Hanem amikor így a saját Életünket, amikre hatással vagyunk rá, azok ilyen, ilyen sehol se sikerülnek. És így elkenődünk benne, és ilyen keftelennél válunk. Akkor gondoljuk végig, azt, hogy, hogy jól tartom én ezt a sorrendet? Lehet, hogy azért a végén, jól tartom, csak nehéz időszakon megyek át. Vagy keveset tudok aludni, mert mondjuk a gyerek foga jön éppen, és ő 0-24 óra Isten dicsőíti az üvölkésével, és én nem tudok aludni. Tudok aludni, mert is gyerekünk, akinek jönne a foga. Egyelőre legalábbis. És ez a, ez a prioritás dolog ez nagyban és kicsiben is működik. Nagyba például, hogyha ha valaki pornófüggő házasként, akkor a kény utáni vágy az nagyobb, mint az intimitás utáni vágya. És ez meg fogja rontani a, a, a kapcsolatot, mind fizikai, mind lelki szempontból. Nem baj az, hogyha valaki vágyik a szexuális örömre. De a kapcsolat maga az fontosabb ennél. És amikor a, a pornopéotipusom ami ezt csinálja, hogy a, a szexuális vágyat, a fölé helyezi mindennek. És ez tönkre a kapcsolatot. Látjuk, hogy megfordul a során, és ennek rossz következménye van. Vagy ö, olyan dologban is kis, hétköznapi dolgoknak mondhatjuk, hogy valakinek beszólsz valamit, visszaszólsz, ö, akkor az igazságérzeted az felülírja a szeretelevet. Megvan ennek is a helye, amikor az igazságot kell kimondani. Hogy figyelj, az, az igazság, hogy bunkó vagy. Például megmondod egy szomszédnak, munk valakinek, és megvan az ideje, amikor őt is látod, hogy éppen fogadni képes értelmesen ezt a dolgot, és el fog rajta gondolkozni, de ha amikor visszaszólsz csak úgy, hogy bunkó vagy, mert mindig megmondod neki, akkor annak rossz következménye lesz. Miért? Mert az igazság megmondása az ritkán adódik meg, de az, hogy szeresd a te fele barátodat, az mindennapi folyamatos 024-es kötelességünk. Alvás közben nem kell fel a barátunkat jó. kaptuk egy fél felmentést, hogy gyógytesire lehet járni amikor. Tehát nagyba és kicsibe is látjuk ezt a, ezt a prioritásbeli probléma lehetőséget. És azt látjuk, a, a, hogy Zerubábel erre rájött, ezt megértette ebbe a konkrét dologba, hogy Isten házát az kevésben tartottam értékesnek mint a sajátomat. A mindenható Teremtő Istennek a házát, azt mondtam, hogy az, az ráér még. Az Eru Bábel, mint vezetőnek meg lett volna minden hatalma és joga és ereje arra, hogy azt mondja, hogy na akkor most megyünk és építjük a templomot, mindenki hagyja ott a lambériát a háza mellett, ne rakja föl, ne magunkat ékesítsük, hanem foglalkozunk először Istennel, mert most annak jött el az ideje. De ők azt mondták, hogy nekem nincs itt az ideje, ez majd eljön, nem fontos majd, ha nyugdíjas leszek, foglalkozok vele. És Isten azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem jó sorrend. Nem az, hogy mit építettek, hanem, hogy kitartatok fontosabbnak az életetekben. És nem azt mondom, hogy most senki nem tartja fontosnak Istent az életében, és magát elé helyezi. Nem erről van szó. Hanem egyszerűen arra, hogy gondolkozzunk el, hogy van valahol az életünkben olyan sorrend, amit rosszul tartunk. Ahol azért nem az értékességének megfelelő helyre tesszük a dolgunkat. És mivel ez egy nagyon gyakorlati téma, azért szeretnék egy gyakorlati tanácsot adni. Ez egy nem azt mondom, hogy ez az egyedül időzítő megoldás arra, hogy a prioritáslistánkat átláthatóvá tegyük, vagy hogy megértsük, hanem ez csak egy segítség, hogy, hogy ennek vonalán el tudjunk kezdeni gondolkozni. Ezt már megértem Sopronban is ma hogy megcsinálom, meg most is megírom, megcsinálom, úgyhogy most már muszáj lesz holnap megcsinálnom. És bátorítottatok, hogy ti is ezt, a, ezt az öt lépés, azok mindig nagyon menők, azt szereti az ember, mert amikor elér az öt, az akkor megváltozik az élet, legalábbis ezt várjuk az ilyen 5 meg tíz lépéses programoktól. Ezt írjátok le, vagy hallgassátok majd meg a tanítást, amikor föltöltjük, bár a hajni már megmentett minket. Tehát, hogy gondoljátok ezeket végig, és szálljátok oda azt a fél órát, egy órát, vagy amennyi idő kell az életetekből. Mert megéri. Lehet találni, jaj, nem érek rám, ez fontos. Egyszer fél óra, egy óra, nem minden nap egy órát kér az életünkből az, hogy leüljünk és gondolkozzunk. Gondolkozzunk a dolgainkon. Tehát ugye a prioritás az azt jelenti, hogy valami mennyire értékes, egy értékességi során, és ezt pedig úgy tudjuk megvizsgálni, hogy mennyire fájna a hiánya. Ez egy úgy gondolom, hogy egy ilyen jó megközelítés, nem biztos, hogy tökéletes, de egy jó megközelítés. Az első dolog, hogy írjuk fel azokat az 5-10-15 területet az életünknek, ami számunkra fontos. Ilyenek fognak rajta szerepelni, hogy család, munka, szolgálat, Isten, külföldi nyaralás, vagy minden évben a külföldre például, vagy, vagy bármilyen dolog. És ne szégyeljétek, hogyha valami olyan kerül rá, amit tudjátok, hogy a Bibliában nincs benne, például a külföldi nyaralás. Mert hogy igenis jó dolog vágni, vágni jó dolgok, és egy külföldi nyaralás, az igenis egy jó dolog tud lenni. Ha csak nem az van, hogy mondjuk elmész Egyiptomba összeszedsz egy valami emlésztőrendszeri fertőzést, nyolc napot szenvedsz a hotelba, aztán hazamész, az nem jó, de egy jó nyaralást képzeljetek el a mikor az első gyerekük hát a megfogalása után nem sokkal mentek el Egyiptomba egy négy csillagos szállodába, és hát a terhesség első szakaszában lévő hány dolog az pont akkor ütött be, amikor bementek a szállodába, úgyhogy nem hagyták el a szállodának az 100m-es körzetét 8 napig. De egyébként csillagos egy négy csillagos szállodába tették. Jó jól van, 13 éves most már, is nagyon okos gyerek. Tehát, amikor összeírjük ezt a fontossági sorrendet, hogy mi az, amit én fontosnak tartok az életemben, akkor kapunk egy ilyen ömlesztett dolgot. Azt mondjuk, hogy ez nekem egy ilyen célom az életben, fontosak ezek a területek nekem. Ezután sorszámozzuk be, hogy minek a hiánya érinten a legmélyebben. Itt értelemszerűen első olyanok fognak szerepelni, hogy megélhetés, család, Isten, egészség, olyan dolgok, amik, amik azért... Egy életre át szólnak, Mert jó, hogy a külföldi nyaralás, de ha nem jön, össze, nem halunk bele. De az, hogyha nincs mit tenni abba belehalunk. Vagy hogyha ha, ha érzelmileg belehalunk, hogyha mondjuk a házastársunkat elvesztenénk. Vagy hogyha ha nem tudnék gondoskodni a gyerekeimről. Ilyen smit fognak előszerepelni, és az elektromos fogkefe környékén lesz valahol majd a, a, a külföldi utazási segíveseknek. Ezáltal kapunk egy olyan sorrendet, hogy mi lenne az úgynevezett papírformánk. Hogy mi az, ami számunkra fontos, amiket látunk, hogy az életben értéke van. Ez egy nagyon jó dolog arra is, hogy végig gondoljuk, hogy mik azok a dolgok, amiket értéktelen dolgok, és mégis mennyit, mennyit foglalkozunk vele. De így látni fogjuk azt, hogy, hogy mik az értékes dolgok, mi az, aminek van értelme. A harmadik dolog talán a leges-leges legnehezebb benne, hogy, hogy nézzem meg, hogy mivel mennyit foglalkozok. És nem arról beszélek, hogy mindenkinek a munkája legfontosabb, mert az a minimum 8 órát eltölt azt az, hogy mennyi, amit a, a, föl, a szükségesen túlfoglalkozó vele. Mert ö, úgy gondolom, hogy most a munkáról nem beszélek, mert a pénz az mindig érzékeny terület, de mondjuk a pihenés. Én hajlamos vagyok ellustulni, és mondjuk a megszabott egy-másfőres pihenőidő, mert van kettő-három órára. Ezek olyan dolgok, amikkel túl sokat foglalkozol, az már lazsálás, az nem pihenés, az, az semmitelés, lustaság. Ilyesmiket gondoljátok végig, hogy mi az, amivel túl sokat foglalkoztok. És ezt is sorrendezzétek be, hogy ú, hát igen, a hobbimmal iszonyat sokat foglalkozok, tudom, ez a legritkán. De mondjuk azzal, hogy minél több pénzem legyen, azzal még többet foglalkozom. És így fogunk kapni egy realitáslistát. Lesz egy papírforma, hogy mit szeretnék, és lesz egy realitáslista. És a kettő között lesznek különbségek, mint ahogy a portugál-magyarnál olyan négy egyet volna a papírforma a portugálok javára, és három-három lett a valóság. Értitek? Ugyanaz, csak van egy elvárt dolog, meg van egy, ahogy, ahogy alakul az életben, mert alapta gömbölyű az életben is, meg a fociban is. A negyedik dolog az, hogy, hogy ezt, ezt nézzük meg, mert ez egy képet fog adni, remélhetőleg egy olyan képet, ami után azt volt, hogy egész jól csinálunk dolgokat, de lehet, hogy egy kihúzanító dolog lesz, hogy hogy azt a ennyire csúszom mindenem. Hát pedig annyi energiát fektettek bele, annyi pénzgyűjtök, ja igen, lyukas az a vesz a pénzt. És az ötödik dolog az pedig az, hogy, hogy tegyem helyre. Kezdjek el törekedni arra, hogy a papírforma legyen meg. Miért? Mert hogyha az az a dolog, amire azt mondja, ú igen, az a többet kéne foglalkozni, nem éri meg azt, hogy én arra törekedjek, akkor az nem olyan fontos. Szokták mondani, hogy ha valakit meghívsz egyszer magadhoz, meghívsz kétszer, és harmadikra sem jön akkor az neki nem fontos, bármennyire is próbálja ezt bizonygatni. Ugyanígy az életünkben azt mondja, hogy nekem Isten nagyon fontos, de... hát, na. Meghívott egyszer, meghívott kétszer, meghívott háromszor, már mondtam, hogy Istenem, hazaérek, imádkozok, böjtölök mindent, de, de aztán ez így elmarad, akkor az mutatja, hogy ott valami a prioritásunkra nem, nincs teljesen rendben. Fontos az, hogy ez a tudatos sorrend, ez ne egy ilyen, ilyen mak, nem is az, hogy maximalista, egy, egy ilyen végletesen ö, leegyszerűsített, fekete-fehér dolog legyen. Mert megvan az ideje, ugye azt mondjuk, hogy a család az fontosabb, mint a pihenés. Például ez szerintem ez legtöbben egyetértünk. De megvan az ideje a pihenésnek is. Példikátorok három összeven szedve, hogy mindennek megvan az maga ideje. Mindennek. És ugyanaz az életünkben is megvan az ideje annak, hogy pihenjünk. Lehet, hogy a családon fontosabb prioritásban, de vannak alkalmak, amikor igenis pihenéssel kell foglalkozni. Miért? Mert fontos dolog az is. Nem olyan fontos, mint a család. Az, amit Jézus mondott, hogy a kapor meg a mentából tizedet adni fontos dolog, de nem olyan fontos, mint az igazságos ítéret. Egyiket se hagyjátok el, az előbbit se hagyjátok el az utóbbira. Adjátok meg a tizedet a kaporból, a mentából, jó dolog, de... de a fontos dolgokat fontosként, is tegyétek meg, a kevésbé fontos dolgokat kevésbé fontosként, de ugyanúgy tegyétek meg, amikor eljön az ideje. Mert hogy ilyenkor, amikor megteszünk valamit, ami kevésbé fontos, nem róbjuk fel a sorrendünket. Miért? Mert csak követem a fontossági sorrendet. Keresztényként ugye az a az egyik legnehezebb pont, hogy, ezzel később mondjuk visszatérek, hogy, hogy Isten-e az első az életünkben. Mert valahogy úgy érezzük, hogy olyan maximális Isten és tisztelet kell, és és, hú, és el sem mennék a gyűlőből, főleg azért, mert kell kellemes ügyök amikor közben, hogy van, 32 fok. Tehát, hogy így van egy ilyen, ilyen elvárás, amit úgy érezzük, hogy elvárható, Isten is várja, meg a gyülekezet, nem is beszélve és mindig itt van úgyis. Ezek olyan elvárások, amiket lehet, hogy, hogy így, így jól lenne elfájúteni. Hogy, hogy, hogy mindig nekem az elsődleges dolgokkal kell foglalkozni, vagy csak a család, vagy csak a munka. Nagyon nehéz egy egészséges uh, sorrendet találni és ezt tartani, de lehetséges. És uh, erről az Isten dologra még visszatérek később, mert úgy gondolom, hogy ez talán legnehezebb. Legalábbis nekem ez a legnehezebb, hogy Isten az első helyen tartsam. Mert az, hogy én nekem legyen, még a gyülekezeti szolgáltat, is sokszor úgy mond gondolkozásmódban, mintha Isten elé helyezném, hogy úgy igen, fölkészülök, mert a gyülekezetnek kell adni valami lelki kaját, és nem az van bennem, hogy Istenem, mutasd meg magadat, hadd ismerják meg jobban, ú nem, adnom kell, szolgálnom kell, és akkor ez így, így átemelkedik. Ez sajnos így van, azért van így, mert bűnös vagyok, de ez remélem nem újdonság általában minden tanításban elmondom, szóval, csak ismerős arcokat láttak, úgyhogy ezt már mindenki tudta rólam. Ezek nagyon nehéz dolgok. De nem, ugyanúgy, ahogy nem volt baj az, hogy szép házakban laktak, ugyanúgy nem baj az, hogyha, ha mi is töltünk időt, és olyan dolgokkal, amik úgy kevésbé nem De a sorrend, az életünkben való hozzáállás, az nagyon-nagyon fontos. És ezt már mondtam, ugye, hogy nem vagy, ha vágyunk extra dolgokra. Tehát, hogyha valaki szeretne egy ötfogásos borvacsorát megenni, az nagyon jó, hogyha arra törekszik, hogy ez összejön neki, utána jár és a többi, de fontosabb az, hogy napi szinten kajálni tudjunk. Nem ötfogásos borvacsorát mondjuk, mert ezért kevesünk meg meg, hogy ez megyen a vacsorán. Meg hogy úgy sem a jó szemben, hogy valaki ötfogást végesszik vacsorára. Gyakran. Tehát a prioritás listánk az egy ilyen nagyon érdekes dolog lesz. Egy nagyon sok minden lesz rajta, és néha úgy érezzük, hogy hát ez annyira nem is fontos. Ha neked az fontos egy adott dolog, és nem mond ellent Isten igényével, tehát ha neked az fontos, hogy mondjuk minél több emberrel lefeküdjél, akkor tud hogy ez egy nem jó cél, ezt a listára és felejtsd, de mert a Biblia azt mondja, hogy legyen hűséges. Vagy hogyha, na, értitek, nem legozom tovább. Ezt, hogyha összeírnánk, nem is biztos, hogyha másnap leülök, ugyanaz a lista születik meg. Vigyük Isten elé ezt, hogy Istenem, én nekem ez van most, jelenleg, eddig jutottam a gondolatomban, kérlek mutasd meg, hogy hogyan tovább. Összeírtam már három napja gondolkozó kezem, de hogy így, úgy az, hogy nem tökéletes ez a lista, hol van még, hol kell még valami sorrendet változtatni, hogy valamit még berakni ebbe a top 10-es vagy 15-es listámba. Menjünk Isten elé, és kérjünk tőle bölcsességet, mert Isten ad bölcsességet. És... Mit csinálják akkor, hogyha valamit tudom, hogy fontos, de, de mégsem fáj annyira a vesztesége? Azt mondom, hogy igen fontos a munkám, meg a megéltésem, de azt mondom, hogy ha hát, nem a munkám, akkor legalább egy gonddal kevesebb lenne. Jó, ott vannak a gyerekek, meg ott van a lakáshitel, de hogy, hogy jó, hát, de most az nekem minden fontos, így nem érzem annyira szükségét. Vagy még tovább megyek. Azt mondom, hogy oké, okay, ott van Isten, meg eljárok gyűlőbe, de, de hogyha Isten nem szól abban az életemben, legalább kevesebb dolgon kéne, hogy hagyaljak, hogy jó csinálom-e, vagy nem. Csak úgy mehetnék előre, aztán kész. Tudom, igen, tudom, hogy fontos is, hogy, hogy oda kéne magamat tegyem, de valahogy még sincs ott az érzés. És a titeket, hogy ez természetes. Nem jó, de természetes állapotunk. Hogy, hogy időnként így, így, így Istent így kirakjuk a Isten, hogy jó Istenem, tudom, ott van, jó, igen, abszolút oké. Okay. De most a fontos dolgokról beszéljünk, hogy családmunka, meg egyébek, És vannak, olyan, vannak ezek a dolgaink, akár Isten, akár más, és ha Isten oda a szívedre, hogy igenis csináljad és, és törekedjél rá, de még sincs ott, akkor ezt tekintsétek úgy, mintha hitből lennétek megtartva. Nincsen már semmi másod, csak a tudatod, hogy Isten kell az első. Nincs ott, a, nincs ott a bizonyosság, nincs ott a vágy utána. Ezzel én napi szinten küzdök. Fölkerek reggel, akkor kávé utáni vágy van, nem is nap után, nem akarom elbagatrizálni, de hogy, hogy akár ilyen kis dolog vagy hosszabb időszakban az életünkben, nem vágyom Isten után. De tudom, hogy az nem a legjobb. Ott van a hit, van valami hit, lángocskám, egy picike apó, valami, pislogó valami, és, és hogy így, tudom, hogy ez nem a jó, de, de nem, az nem megy. Olyankor nem az volt, hogy nekem még jobban kell csinálni, és még erősebb, és még többet, és belenyomom az óramat a Bibliába, és Bibliával takarózok, hanem egyszerűen csak oda kell menni Istenhez, és azt mondani, hogy Istenem az volt. Tudom, hogy az én is és akar, akarom, szeretném inkább azt mondani, az akarom szót, nem ismerem használni, szeretném azt, hogy az első az életemben. És azt látjuk, hogy, hogy az értelmünk, a gondolkozásmódunkat azt azt a szellemi értelemben nem tudjuk megváltoztatni. Isten az, aki meg tudja változtatni a gondolkodásmódunkat, és a kérjük tőle, akkor ezt meg is fogja tenni. És így tudunk jó gyakorlatokat beledni az életünkbe, így tud a, a hét újra fullángva égni bennünk. Így tudunk Istennek szolgáló gyermekei lenni, így tudunk szeretetteljesek lenni azok felé, akik gyökér módon válnak velünk, és mindig keresztbe tesznek. Vagy így tudunk átmenni a, a lelki, ilyen, ilyen régóta csak tápoztapőzelék van, ilyen egységú lelki időszakokon, hogy, hogy tudom Istenem, hogy ezen át tudok és tudom, hogy támadás alatt van az életem, de akkor is én, én téged fontosnak tartanak. És Isten ezt meg tudja adni ezt a tüzet az életünkbe. Honnan tudom? Honnan, hogy ez történik a iskor. Hallod? Ott van a fejedben egy ilyen, hát igen, ez jó lenne, ez tetszik, amit mondanak. Egy utcai evangelizáció gyülekezetbe bárhol, vagy egy, egy, egy ember. Ez tetszik, tetszik, jó lenne, jó lenne, de nem megy. Persze, hogy nem megy. Miért nem megy? Mert Isten ad, adja a szikrát. Isten adja a gondolkozásban megváltoztatást. Isten adja a megtérést. És Isten ugyanígy tudja ezt adni, amikor az életünkben, ő így, így kicsúszik az első helyről. Kicsúsztatjuk inkább úgy mondom. Ugyanúgy Isten meg tudja adni, ahogy a megtéréskor, és meg is akarja adni. Miért? Mert egy szenvedő ember, aki magát kereszténynek mondja, de az élete keserű, az nincs Isten dicsőségére annyira, mint egy olyan ember, akit, akit, akit, akit, aki Isten áldásait, áldásait élvező. És Isten mit akar az ő saját nevét megdicsőíteni? Hát Isten nem fogja azt választani, hogy hagylak téged agonizálni, hanem amikor oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy Istenem, én akarom azt, hogy hogy, hogy te az első az életembe, nem tudom, hogy hogy van, meg nem is nagyon a szívem nincs, de tudom, hogy erre van szükségem, akkor Isten mindent, amely minden áldását oda fogja így zúdítani, hogy én is ezt akarom, gyere, gyere, adok mindent. Viszont kell -e ez egy elhatározás, ugyanúgy, hogy a Hageus 1.12-ben olvassuk, hogy, hogy, hogy így eljött Zerubában arra, hogy nem jól megnek a dolgok. És... Ha tovább megyünk a 13-tól 15-be, akkor, akkor látjuk, hogy, hogy, hogy Halgaus igenis nem állt meg a gondolatnál. Nem az volt, hogy jaj, kaptam egy rossz proféciát, most hogy rosszul leszek két napig, meg, meg most nem posztolok Facebookra cicás videókat, vagy nem fogok rámosolni az emberekre, hanem azt látjuk, hogy, a 13. versről, akkor Halgaus az Úr követe így szólt a néphez az Úr küldetésében, én veletek vagyok, azt mondja az Úr. Látjuk, hogy Isten első lépése a megtérésre, az, hogy én ott vagyok veletek, csináljuk, menjünk, És hogy van tovább? És fölindította az Úr Zerubábelnek, Seathiel fiának, juda helytartójának a lelkét, Jóshua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt nép lelkét is úgy, hogy nekiálltak, és dolgozni kezdtek a seregek urának az Istenüknek házán. 6. hónap 14. Nap, 24. napján, Dárius király II. eszfendejében. Látjátok, ott van azonnal az akció mögötte. Megtörténik az döntés, Isten ott van, azt mondja a 16. vers, hogy én veletek vagyok. Nem fejtegetik ki Isten, ez teljes ott levését jelenti. Én, én megáldom, megáldom az elhatározásokat, hogy jól akarjátok csinálni az életeteket, és hogy engem vissza akartok rakni a megfelelő helyzetbe, hogy a fontos dolgokat fontosként, a kevésbé fontosakat kevésbé fontosként akarjátok kezelni, mert látjátok, hogy így van jól. És e, itt azt látjuk, hogy az e, tesznek a papírformáért. Elkezdenek a papírforma szerint a helyes gondolkozásmód szerint, amit Isten amit elkezdenek tenni érte. És lehet, gyakran erre van szükség, hogy kezdjünk -e úgy élni az életünket, ahogy helyes. Legyen ott egy tudatosság. Ha nincs tudatosság benned, az olyan, mintha gázt adnál az autóra, és elengednéd a kormányt. Valahol ki fogsz kötni. Egy ideig az úton mész, de aztán így eltűnsz, hogyha megfelelő autód van, akkor még mész a szántásba, meg átmész itt, tudom én, egy másik útra, ott is kóbáljogsz egy kicsit. Ilyen, amikor tudattal, amikor nem tudatosan éljük az életünket. De amikor azt mondom, hogy igen, van helyes sorrend, akkor ugyanúgy, ahogy, ahogy a cresz is van sorrend, tudjátok, vagy tábla, meg útjabb gurkolati meg rendőr azon a csúcson, e, ugyanúgy, e, Gábor ezt tudja jól, neki is az élmény még, e, ugyanúgy az életünkben is kell egy tudatosságnak legyen, hogy igen, tudom, hogy mi a helyes, tudom, hogy az életemben Ö, elsődleges, hogy az útra figyeljek, és másodlagos, hogy a táját nézzem. Most autós hasonlattam élve. A tájat is kell nézni, de az elsődleges az út. Miért? Mert ha fölcserélom a sorrendeket, akkor le fogok térni az útról. Ezért legyen ott egy, egy tudatosság. Tegyünk érte, és hogyha nem tudunk tenni, és ha tudom, hogy ez a helyes, de nincs meg a láng a szívemben, akkor kérem Istentől, mert ugyanúgy, ahogyan a megtérésemkor megadta, lehet, hogy régen volt és elfejtettem, de Isten ugyanúgy meg tudja ezt adni, és meg is fogja adni, ha kérjük tőle. Rengetegszer ezt a Bibliába. aki megy Istenhez, az megkapja Istennek a támogatását. Erről szól a királyok könyve, krónikák könyve gyakorlatilag, az egész szószövetség. A zsidóságnak vannak ilyen döntései, és Isten mindig megállja. És a Hageus 2-t, hogyha elolvassátok, ezt most nem, nem teszem meg, akkor azt látjuk, hogy elkezdik az építést, és, és Isten pedig megállja ezt. Vannak nehézségek. Meg is áll egy picit az építkezés, de hogy, hogy újra kezdik, így Isten, Isten biztatásával. Ha elkezdesz Isten akaratával együtt mozdulni, ha elkezd az életedet így, Értsétek, jó rendbe tenni, nem emberi erőről gondolok, hanem szándékról és, és Isten követésről, akkor Isten ott lesz, és meg fogja elmenni. Olyannyira, hogy, hogy magát Zerubávelt is megold, meg, meg, megoldja, megáldja Isten. Azt olvassuk a végén, hogy a 20. versben, hogy, hogy ilyen pecsét gyűrűvé teszlek téged, meg kiválasztalak. Ezek jó dolgok, most nem szeretnék kitérni ez mit jelent, de hogy Isten jó dolgokat mond Zerubálenek, azt mondja, én megáldalak téged, és az mekkora állás, hogy az egyik útodod lesz a világ megváltója. Ez már egy, egy jó dolog. És az, hogy amíg belekezdesz, végig tudod csinálni. És hiszem azt, hogy Isten azt meg is tette, hogy tette, hogy, hogy megáldott az erővábeli életet, és nem csak nem érte. És hogyan kapcsolódik ez nehémiás? Az Egyrészt úgy kapcsolódik, hogy ez nehémiástól függetlenül is egy fontos dolog az életünkben, hogy, hogy legyen egy helyes sorrendünk, ami Isten szerint is helyes, és ehhez ragaszkodjuk. Mert nincs meg ez a sorrend, ha nincs meg ez a sorrend, akkor el fog úszni az életünk. És azt tudjuk készülni, hogy 40-50-60 év, és nem ott vagyunk, ami, nem azok a természet, nem azok a gyümölcsök és emléképek maradtak utánunk, amiket szerettünk volna. Tökéletes sose lesz, de nagyon félre tud menni az életünk. És tudunk egy, egy jól induló házasság, tud ebbe menni, egy Tehetséges ember tud uh, kiérni a munkájában. Egy jó, értelmes gyerek tud mindenféle lelki betegségekkel küzdődni, amiatt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan neveltük fel a Az életünk tud rossz rendben menni. És, és az a jó, hogyha a prioritásunkat helyesen csináljuk, akkor, akkor, akkor Isten ezt, ezt meg fogja áldani, és, és jó, áldásos lesz az életünk. Nem feltétlenül a világi viszonylatból, de mennyi perspektíva szerint igen. És ez a mennyi perspektíva az, ami kell ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy helyesen tudjunk, tudjuk a, a dolgaink értékét meghatározni. Lapozatok is nehémiáshoz, mert van egy pár konkrét dolog a hozzáállásban, amit láttunk nehémiásnál, hogy, hogy hogyan, milyen volt az ő prioritás listája. A 8-tól a 26 ö, neveket látunk, amiket ismét a szórakoztatásokról nem fogok felolvasni. Ö, azt látjuk, hogy kik voltak azok, akik zerubábel ellen együtt odaérkeztek Jeruzsálembe, kik voltak a papok, a léviták, jön egy felsorolás. Aztán a 27-től azt látjuk, hogy felszentelik a léviták a népet, a papokat, magukat, a népet, és a város falait és a kapuit. És itt jött el az a pillanat, hogy amit a nehémiás egyben olvastunk, hogy Nehémiás szíved Isten felindította, az a végére ér. Mert így zárul le a projekt. Kész a bárfal, és fel van szentelve. Nehémiásnak a, az, hogy hagyta a biztos megélhetését, meg a biztos hatalmát, meg pozíciót, meg mindent, és elindult, hogy Istenek engedelmeskedjék, látjuk, hogy, hogy így, így vége, elkészült, és, és megvan. Azért ez egy igazán jó pont. Most itt tudom, hogy az előző dolog kicsit lehúzó volt, és hogy nem tudunk örülni Nehémiás sikerének, de, de azt látjuk, hogy így megvan, és Nehémiás még csinál. Nem azt mondja, hogy na, srácok, akkor majd küldjetek lapot, én elmentem vissza, hanem azt olvassuk a 31-től, hogy két csoportot csinál, és az egész várfal mellett végig mennek a templomig, és mi csinálnak, dicsőítik Istent. Nem az van, hogy jó, akkor el, őrség, akkor jó, akkor rájönnek, akkor induljunk hatban, mert most már le van hová menekülni. Nem állnak ilyen dolgokon gondolkozni, hanem az első, ami jut az, hogy Istennek hálát adni. És fogja az egész népet összerakja, és két menetet egy körbeheljek a várost, és megérkeznek a templomhoz, és azt olvassuk a... 43. versben, hogy azon a napon á, nagy áldozatokat mutattak be, vigadoztak, mert Isten nagy örömöt szerzett nekik, még az asszonyok és a gyermekek is vigadoztak, és nagyon messzire elhaladszott Jeruzsálem új hangása. E jóból lehetett való valószínűleg. Tehát amikor, amikor, azt nem értem, hogy az asszonyok és a gyermekek eddig nem örültek. De ez mindegy. A lényeg az, hogy nagyon hangosan örültek, mert Jeruzsálemtől messzire, nagyon, nagyon messzire is elhaladszott az új hangás. Senki nem jelentette föl őket, mert mindenki ott volt a buriból, úgyhogy nem voltak marcos szomszédok. Látjuk azt, hogy, hogy Isten, Istennek való háladás, és a benne való örem az, nagyon, az olyan fontos volt, hogy ezt meg is tették. Nem csak, hogy igen, adjunk hálát, Jézus köszönjük, hogy megépített a falat, köszönjük, szépen. És kérlek, hogy járják a következő 450 évünket is még ezek között a falak között. Ámen. Jó, most mindenki menjen a dolgára. Hanem egy hatalmas, nagy, Isten dicsőítő örömünnepet tartanak mint egy esküvő, hogy összejövünk, és yeah, igen, szeretünk titeket, és Isten áldjon meg titeket, és nagyon örülünk. Mert fontos nekik az, hogy Isten jelenlétében maradjanak. És ezt olvassuk utána tovább is, a 44-től a 47 -ig. ezeket nyugodtan olvassátok el, ezeket az igéket. azt látjuk, hogy elkezdenek tízevet gyűjteni. És ez picit fura, mint hogy egy ilyen, jó, akkor ilyen utólag fizetős diszkó lenne, hogy szórakozol, és utána fizetsz. De nem ez történik, hanem nem azt látjuk, hogy jönnek és elveszik a tizedet, hanem hogy az emberek odahatják és összegyűjtik. Nincsen erőszak ebben a dologban. És ez egy nagyon-nagyon fontos tanulsága ennek az egész prioritás dolognak, hogy a dolgoknak megvan az ára. Minden dolognak megvan az ára. És... Az a, akkor szoktak a bajok lenni, amikor mondjuk egy második helyen lévő dolgot áldozok föl, egy hetedik helyen lévő dolgot. Nem azt mondom, hogy a hetedik helyen lévőnek nem adom meg az időt, hanem hogy föláldozom a fontos dolgot a kevésbé fontos Ez egy rossz gyakorlat. A helyes gyakorlat az, amikor azt mondja a nép, hogy mi megadjuk a tizedet. Fontos az, hogy legyen mit adnunk meg. Jó, ha van kaja, az még jobb, ha van több, mert nagyobb biztonságban érzik magunkat. De nekünk fontosabb az, hogy Isten szolgálata, az Isten, Isten imádata, az mennyi is, ezért hajlandóak vagyunk áldozni, a tizedünket odaadni. Akár mi is lesz ennek a papírformás, valóság tás dolognak a vége, lesznek olyan dolgok, amik árat fognak kérni. Én nagyon örülök neki, hogy sikerült megcsinálni azt, hogy, hogy nem öt napban dolgozok, hanem háromba. és azért nem azon, hogy ide esek vasárnap, és így vagyok, meg már arra gondolok, hogy hétfőn megint munka, hanem, hanem hogy, hogy van lehetőségem értelmes adja itt állni még ötetek, és nem csak a munka, munka, munka, munka, és kiégni, és utcával nem foglalkozni, és ennek meg volna az ára. Mert értem, szerintem, ha kevesebb az órán, kevesebb a pénzem. És bizony, bizonyos dolgokról le kell mondani, tehát most se, most se fogunk ebben az évben a Maldiv-szigetekre utazni, pedig biztos nagyon szépek a Maldiv-szigetek, helyette a Balatonra megyünk majd, és az is nagyon szép. Le kell mondani bizonyos dolgokról, hogyha valami mást fontosabbnak tartok. És a kollégáim miatt hülyének néznek, hogy oltal, üző izé, Szabin vagy állandóan. Nem vagyok Szabin, én meghoztam egy áldozatot, de meg megvan az ára hogy én Szabin legyek. És azért vagyok Szabin, mert nekem a szolgálatom, és az, hogy utcára legyen időm, az fontosabb, mint hogy, hogy legyen a Maldíj-szigetekre, mindig betárazva, hogyha úgy adódik, akkor el tudják menni. Az árát ezt meg kell fizetni a dolgoknak, a fontosabbakért, a kevésbé fontosabbból. És olvassuk még a Lukács 9.5762-t. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, követlek téged, Jézusék, követlek téged, bárhová is Jézus így válaszolt, a rókáknak van barlang, barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük. Az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. Ő pedig azt kérte tőle, uram, engednek, hogy előbb elmennek, és el eltemessem az apámat. De Jézus így válaszolt, hatemessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Azt mondta egy másik is, követlek téged Uram, de elé engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. Ennek Jézus azt felelte, aki az ekeszarvajt teszi a kezét és hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára. Látjuk, hogy, hogy a lelki, nem tudom, hogy jó kifejezése, olcsó Jánosodás, az, az egy nem jó gyakorlat. Igenis Isten követésének megvan az ára, hogy a rókának van valahol, hogy neked esetleg nincs. Vagy hogy, hogy nem te fogod a, az összes családi kötevességedet megtenni. Vagy hogy, hogy, hogy nem fogsz tudni mindenkivel a családodon belül foglalkozni. Ezek konkrét példák, tehát nem arról van szó, hogy ez mindenre kell alkalmazni. Ezt Jézus az őt szívből követni akarok, de cselekedeteiben nem követő embereknek mondja. De Jézus azt mondja, hogy figyelj, ennek ára van. És nagyon jó, hogy kifizetett. Miért? Mert amit teszel, az lehet, földi mércével... Viszont mennyi vércével nyereség. És ha földi életet akarunk élni, akkor ez egy rossz döntés. Rossz döntés Krisztust követni, rossz döntés foglalkozni a családunkkal, meg a gyerekeinkkel, meg, meg becsületesnek lenni, meg, meg itt szolgálni együtt. Ezek mind felesleges dolgok. Egyszer egy szavóbanes koncerte mondta valaki, hogy ügyes rá, csak kár, hogy ilyen, ilyen ö, hamis dolgokra pazarolja a tehetségét. Ez van. Én is értettem vele teljesen, de is egyáltalán nem van mindegy. Megvannak az árak. És néha a világ bolondnak fog minket nézni, hogy mi a prioritási sorrendünk. De ha, ha Istennek engedelmes és mennyi perspektívánk van, akkor azt fogjuk látni, hogy egyrészt öröké, öröké szempontjából igen jól fogunk állni. Másrészt pedig azt fogjuk látni, hogy Isten fog adni egy békességet. És itt visszakanyarodnék arra, Zerubá költött, hogy Zerubá velékkel az elején. Bármilyen is igyekeztek, nem volt megelégedés az életükben. Á, jó lett volna még enni, jó lett volna még egy kis bor, jó lenne egy ilyen melegebb ruha, jó lenne több pénz. Arról volt hogy nem volt nekik ez meg, hanem csak jó, vágytak többre, jó lett volna több, érezték, hogy új jó lenne, jó lenne. Az, hogyha Isten szerint a évek az életünket, és konkrétan helyes prioritások szerint, akkor Isten egy megelégedést fogadni az életünkben, ami meg igen nagy kincs. Ezt nem lehet sehol megvenni. Ezt nem lehet egy, egy, vagy két vagy egy hónapos nyarás alatt sem lehet a megelégedést, meg a békességet, mert ez egészen addig van, amíg haza nem jövünk. És a komár is jön. valami, ami a két hét kipihenést ellopta a fejünkből, meg a szívünkből, meg a testünk, testünkből. És ezek, amiket mondtam, ezek nagyon-nagyon ezek nehéz dolgok. Nagyon-nagyon nehéz jól élni az életünket. Onnan is biztos, mert egy élet kell ahhoz, hogy próbálkozzunk, és azt sem szokott sikerülni. De hogy, hogy, hogy Isten ad bölcsességet ezekhez a dolgokhoz is. Ez, ez a lényeg. Ha Isten kihagynánk ebből, amit elmondtam, akkor ez egy, vagy egy mazoisták csoportja lenne, hogy jó, igen, még ostorozzál. Vagy egy ilyen, ilyen önmegvalósító csoport lenne, aminek a vége után egy terápiás csoport, pár év múlva, ugyanott ugyan a dupla pénzért mondjuk. De ezt most ingyen kapjátak, és ott van a... Ha nem csak most mindig. Tehát igen kapjátok, és, és ott van, ott van az, a, az a biztos reménységünk, hogy Isten meg fogja a döntésünket, hogyha az ő akarta szerint az életünket. Mert ezt látjuk a Bibliában mindenhol, Ez, amit megtapasztaltunk az életünkben nagyon sokszor. Ez, amit szellemileg is megértünk a megtérésünkkor, hogy Isten azt mondja, mint a Haggyus eh, 112 ben hogy én veletek vagyok. És a ráadás, a habba cseresznyével és a desszert a csoki jöttettem mindennel együtt, az az, hogy nincs soha késő ezt elkezdeni. Akármilyen irányba is rossz irányba vittem el, vagy vitték el, vagy neveltek rossz irányba az életemet, ez nem magyarul volt, de Akár akármilyen helyzetben is vagyok, akárhány éves is vagyok, Isten akkor is tud adni helyreállást. És egy, egy személyes példát szeretnék mondani. Előre bocsájtom, hogy én nagyon, -nagyon szeretem a pukámat, és nagyon-nagyon becsülöm őt. Ő alapvetően a munkát választotta sokszor. Ez egy nem kimondott dolog, de mind a ketten tudjuk. Beszéltünk már róla többször, nincs leírva a szó szerint, és a szigmozva és kirakva a falra, de, de ezt tudjuk, hogy nagyon sokat dolgozott, és ezért nem tudott olyan elég időt tölteni. És ö, ez olyan 18-20 éves korom környékére csúcsosodott ki, amikor hát volt egy ilyen nagyon furcsa tínézser korszakom, jött egy fiatal felnőtt korszak, amiben totális káoszok voltak, és, és összeveszések, és minden, és, és azt láttam, hogy ez neki is, meg nekünk, nekem is egy ilyen, egy ilyen felismerést hozott. És e, neki abban, hogy, hogy rájött, hogy, hogy, hogy, nem, hogy most már késő, késő, úgymond az édesapámnak lenni, olyan, aki, aki nevel. Továbbra is az édesapám, is mondom, nagyon szeretem őt. És most jön a rekord legzsegőnösen, ezért is nagyon a apukámat, mert láttam azt, nem mondta ki soha, de láttam azt, hogy Meko ugyanúgy, ahogy Zerubába is eljutott odáig, hogy, hogy belátta, hogy rossz sorrendet követett, ugyanúgy apukám is belátta ezt, és nekünk már nem tudja megtenni, de hogy az unokáival játszik, az csillagos ötös. Tehát megjönnek és abban a pillanatban átmegy játszó pajtásra, és amíg ott vannak, addig játszik, foglalkozik, hova menjünk, mit hozok neked ezt, azt. Ami nálunk elmaradt, azt náluk pótolja, és ez az a lényeg, amit, ami, ami, ami a szívet mutatja. Nem tud minket megváltoztatni nem tudja megváltoztatni, de, de ott van egyszerűen az a, az a változás benne. És ez 60 év környékén történt meg ez a változás. Ha, most már nem lesz újabb, újabb hogy mondják ez deréka, aki akiket föl lehet nevelni, most már csak az unokák vannak. És, és ugyanilyen kegyelem, ugyanez Isten kegyelme, és Isten ezt a kegyelmet meg tudja nekünk is adni, bárhogyan is ment félre az életünk, bárhogyan is borítottuk fel a sorrendeket, akkor is Isten tud adni új kezdetet. A régi dolgok elmúltak, oké, ami a hátam mögött van, elfelejtem, igyekszek legalábbis elfelejteni, és a nyelvem neki feszülök azért, hogy Isten energiáját győzsösséget tudjak szerezni. Ugyanúgy, hogy Bábel is az, hogy fölépítette a második templomot, Isten, tudjátok, milyen ígéretet mondott? Azt mondta, hogy a második templom sokkal dicsőségesebb lesz az elsőnél. Az elsőt az, az ember építette, akinek a világon azt volt, hogy a legnagyobb dicsősége volt Salomon. A templom, a munkád az dicsőségesebb lesz, mint a világ legdicsőségesebb emberinek a munkája, mert mert ő mert Isten és, és elkezdtél cselekedni. És ez egy nagyon nehéz dolog, és, és nagyon... nagyon nagyon nehéz vagy nagyon emberileg lehetetlen dolgok kellenek hozzá. És az miért szeretném, hogyha imádkoznánk. Mert jó, ha teszel, az rajtad múlik, az a te feladatod, a személyes feladatod, hogy tegyél, hogy gondold végig, gondolkozz az életeden. Ezt a Jakab tanította meg nekem egy mondatával, hogy szeretek gondolkozni, és rájöttem, mikor gondolkoztam én utoljára, és azóta elkezdtem néha gondolkozni. És nagyszerű érzés, nem kész híreket fogadni és kész véleményeket a Facebookon megtanulni, Üljetek le és gondolkozzatok. És amikor eljuttok egy olyan ponthoz, hogy én ezt nem tudom, akkor jön Istenbe a képbe. Mert Isten fogja megadni a látásmódot, hogy helyes sorrendet tudjak fölépíteni. Isten fog vezetést adni, hogy hogyan ültessem gyakorlatba ezeket a dolgokat. Isten fog bátorságot adni ahhoz, hogy meghozzam, hogy megkifizessem meg, meg a szükséges árát ezeknek a döntéseknek. De a következmény egy Isten dicsérő és áldott élet lesz. Ha szeretnék ezekkel imádkozni, és szeretnék titeket is kérni, hogy, hogy, hogy így menjünk Isten elé együtt. És ha ott megszületett a szívetekbe, hogy szeretétek gondolkozni rajta. Jó, most nem kell mindenkinek előrejönni és megtérni, aki meg van térve. Csak hogyha megszületett a szívetekbe az, hogy igen Isten, én szeretném az életemet, ha csak egy picivel is, de, de jobban, jobb békességességben élni, élni. Szeretném, szeretném azt a Isteni harmóniát az életemben, amit te tudsz adni, és amit Zerubábelnek is megadtál. Ha ott van benne ez a vágy, akkor, akkor kérlek, hogy, hogy így, így, csak, csak így menj egy a Istenem, hogy Istenem, kérlek ad, hogy ezt így a sátán ne lopja ki a, ezt a dolgot a szívemből, mire hazaérek, meg holnap reggelre, meg egészen addig amíg ez nem válik gyakorlat, tehát meg utána se, de hogy így ne lopja ki a sátán ezt a szívemből, mert, mert, mert ez a sátának nagyon nagy eszköze, hogy az életünk, és nem foglalkoztunk azzal, amely köröbb kivaló értéke van. Úgyhogy, ha van benetek egy ilyen lelkesedés, akkor kérlek, ne csak lelkesedés legyen ezért a dolgért van, hanem üljetek le, gondolkozzatok, írjátok össze, hozzatok döntéseket, és kezdjetek el azt szerint élni, mert Isten azt mondja, hogy én veled vagyok. És megáldom ezt az utat, És áldásra foglak tenni, és amit most építesz, az sokkal dicsőségesebb lesz, mint amikor átban volt. Köszönöm Istenem azt, hogy jöhetünk hozzám, és köszönöm azt, hogy te, te akár mi is mondtak, vagy hozzánk. Hogy akár hogy is árultunk el téged, akár nem csak háromszor egy éjszaka, hanem háromszázszor akkor is, uram, te, te megbocsátasz, és, és, és ugyanúgy szeretsz minket. És kérlek téged, hogy, hogy gondol, tudjunk gondolkozni, ott, hogy, hogy legyen, legyen ott a szívünkben a, a, ezek, ezek, ezek, a ezek a gondolatok. És, és kérlek, szerint tényleg, hogy dolgozz bennünk, forgasd ezeket, és adj gyakorlati, konkrét e, dolgokat, amiket meglátunk. Kérlek, mutasson az értünknek azon területén, amiket túl sokat foglalkozunk, vagy amiket, amiket háttérbe szorítotunk, és Istenem, legfőképp azért kérlek, hogy, hogy adj nekünk olyan gondolkozó, olyan szívet, amiben az első te vagy, hogy tudjunk érted égni, hogy ne egy kívülről táplált láng legyen, hanem, hanem egy, egy visszafoghatatlan csontjainkba zárt tűz legyen ez. És, és kérlek uram, hogy, hogy állj meg minket úgy, hogy olyan mellett szívvel ami mindig hozzáni, és én téged az áldásokért. Egyszerűen csak így kérlek, hogy érdekünk legyen egy perspektívát, és, és az, hogy az életünk az ne egy próbálkozás legyen, a dicsőségenre zajló, 60-70-80 évig tartó dicsőítés. Kérlek téged erre az Új Jézus nevében, és köszönöm azt, hogy meghallatsz minket, és köszönöm azt, hogy, hogy elbukunk, már most előre tudod, hogy el fogunk bukni, és, és most, és akkor is, és utána is mindig te velünk vagy. Köszönöm Istenem ezt a, ezt a végtelen szertetet és kérdőmét. Amen. Amen.